بسم الله الرحمن الرحيم باب الإظهار والإدغام أدغم من الصغير ما تماثلا إن كان أول من المد خلا كنحو يدرككم ونحو قل لهم لا نحو في يوم ولا قالوا وهم وَجَاءَ فِي مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا وَجْهَانِ إِشْمَامٌ وَرَوْمٌ يُعْنَّا وَإِنْ تَجَالَسَ الصَّغِيرُ أَدْغِمَا مِنْهُ حُرُوفًا خَمْسَةً لِتُعْلَمَا فالدال في التاء كنحو عدتموا والذال في الضائك إذ ظلمتموا والتاء في الطاء وفي الدال معا كنحو هم الطا وأثقل الدعا فالثاء في يلهث بذال أدغمت والباء في الميم التي في ركب اتت وما بقي من عشره الاقسام فيه الن اظهار على الدوام 2 <تصفيق> دثرت ادغام او الاظهار ذكر اسكي لقد مخ مخي كتابونو كيليو ادغم من الصغیر ما تمافلا زلطہ مصنف تقریباً دولس اقسام ذکر رکھنی بعض ایک اظہار کی گی بعض ایک ادغام کی گی دیوائی فَمُتَمَاثِلَيْنُو كَيْشِ كَمْ صَغِيْرِ دِ اے مُتَمَاثِلَيْن دوئے او شانتی حروفو تاوئی او صغیر ستاوئی چه اول باقی ساکینی او دوئیم متحرکی کم چه دوئے او حروف راغلی ادغم ادغامو کم ینا صغیر دا صغیرنا یعنی چې اول ساکینی دوئیم متحرکی ما د اغا حروفو تا مثلين إن كان أول من المد خلا كچرتا في أول كمد نين إن كان أول من المد خلا كچرتا في أول كمد نبين ولتاسوهين يمكننا كأه فمثلين كأول حرف مددن وبيالتا إدغام كيهي اسبرو وصابرو ورابطو في يوم كيهي نكيهي كنحوي يدركم ونحوي قل لهم ما مثال ندید ادغام مثلين ها پینځ خبري وکوي ادغام صغير واجب مثلين تاع يدركم کدا کاف ادغام په کاف کې څه شي ده مثلين دکنا او قل لهم ونحوي قل لهم دا رنگ قل لهم کې ادغام ده مثلان لا نحوي في يوم وقالوه ولا قالو وهم نحوي په معناده سرا دي نه پشان د في ولا قالو او نه پشان د قالو وهم په دي کې ادغام کیږي اوله نکيږي اول به کسره حرف مد وجاء في مالك لا تمن او راغلی دی پلا تا من ناکی, ناکی، سشی راغلی دی وجہانه دو وجی دی پاکی یو پاکی سشی دی پا پا اختلاس جو ورتا روم ورتا مجازان وی یو پاکی روم دی وبل پاکی سی دی اشمام دی لشما اشمامون ورومون یعنا یو اشمام دی بل روم دی یعنا دادوارا سشی دی قصد کړه شی دی قصد کړه شی دی صحیح شو وان تجانس الصغیر ادغم مع منه حروفا خمسه لتعلم وان تجانس مع او ګا متجان سین جمع شول ک متجان و ان تجانص صغیر ک چرتا دی ادغام ای صغیر که متجانسین جمع مشول ریشو ادغمن نو بدیکم کی ادغام او کا منہ تد متجانسین حروفن خمسهن بین ذ حروف لتعلم لذ پارچ معلوم کړي شي په متجانسینو کې څو حروف کې ادغام کیږي بین ذ کې عادت ذکر کوي فذالوا في الطائك نحو عتتم نو ده دال ادغام په حرف طا کیږي لکه عتتم متجانسین ده کنه ده ها ادغام صغير متجانسین طا واجب وذالوا في الظائك اذ ظلمتم اعوذ ذال ادغام په ظا کیږي لکه اذ والتاء في الطاء وفي الدال مع او التاء ادغام په طا کې او په دال کې کیږي معن په دواړو کې دا حرف تاء ادغام په طا کې کیږي او دال کې کع نحو محمد ط لَكَفَشَادَ إِذْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ هَمَّ الطَّامَنَاسِدَ إِذْهَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفشَلَا وَأَثْقَلَ الدَّعَا أَوْدارंगी أَثْقَلَ الدَّعَا وَاللَّهُ ربهما. صحیح شو؟ فدیکی کمی درام ہو شو؟ دتا ای درام حرف دال کے ہو شو؟ فَثَّاءُ فِيَّ الْحَثْ بِذَالٍ ادغمت نصا په ال حذف کې پزال کې ادغام شوه طریق د جادریه ساتبی در تیاد دی رامق قدرت الله اتمنى ترشو شاتبي سپکي کوي او طريق المصباح ولا صرف اشمام او ارتيه الحذلك دواله پکې ادغام کوي صحیح شو او ربن كان دا صا په الہف کې په زال کې ادغام وشوي کوم ادغام ده دا کې جایز او دوه کنا متجانس انه يل هف ادغام نا, نا. ادغام خو په کې تام ده او چې نک بي اظهار دنو يل هف پر روایت کې ادغام ده یعنی په توریق کې په دوالو توریقو کې درامده <تصفح> والباو فلمی ملتې فی القبته او باو فلمی ملتې په مم هغه کې فی القب یعنی دا باو درام په مم کې کا اغا با او میم چراغله د پاتت ا اتت چراغله د پس کی ف ایرکاب کی څنګه ده یو رکاب معنا څرهار کی د ام دو وجی دی په طریقو شاتی ویجه کړه ته روات حفص نو په دې کې ادغام دی يَا بُنَا يَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ مَعَ الْكَافِرِينَ أو بطريق, بطريق من الصباح يَا بُنَا يَرْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُمْ عن كافرين سيشو وما بقي من عشرة الأقسام فيهن إظهار على الدوام باكي جيكم اقسام پا تشول نباقی که وی اظهار ده شیعید اصوی متباعدین متباعدین دولت اقسام مکنه نو لسو اقسام کې سکیدل ادغام کې دو ادا باقي چې کمپات شول دوی نو غي څرګار کويږي نو یا گورا دا ادغام اول ادغام اول دو اغا حروفو چه متماسلان متماسلان بسو کسم دی پدری صغیر کبیر متلق چه دا پتر از تقسیمه او دارنگی متقاربان دام پدری کسم دی صغیر کبير مطلقه <مترجم> علاقه په وسه کوچير كبير مطلقه سلوي <سؤال> دا دا تييرو دمو پرو زاحت کړ درم متجانسين دي نو صغير كبير متجانسين په ډېرې قسم دي په چ اول <سؤال> ساکنه دو متحارکه یا نسوږی پدې کې په کوم حروف کې ادغام کیږي هنگاري سره ناکم حروف چې د ذکر کول دلته پنځه حروف کوښې غن دال ادغام په حرفه تا د زال ادغام په ظا کې د تا په پا د تا دال کې دثا پو ذال او د پو میم کی پوشو ایکنان بیادمو تباعدین وقسام دید متباعدین صغیر متباعدین کبیر متباعدین مطلق نو پدې ټولو کې څه شې د اظهار ده په خبربانو پوښوي کنه ادغام صرف اے د اصل کې د خپل روایت خبره کړي زموږ روایت کې صرف ادغام صغير د کبیر نه د ذکر کول کبیر بنزو زینو کېدې قاعده کې درته ذکر دي ها مکن اگر چې تمن ناز شه ده نام ادغام کبیر کی راضی خان راضی ک کبیر کی نام نو دی واي دا باقی چې ک مقسام دی پدی کې اظهار ده علامات درته کوم ذکر کله دی کې څه شه ده ادغام ده نو دا اکثر توغي ذکر کله هدا بازی مثالونه د کبیر دی لک لا تمننا او د صغير او د کبیر او د واجب او د جایز ادم مسلم او د متقاربين او د متجانسين ته دې ټولو وضاحت موږ قاعده کې تفصیلن کړه وعوذ باب المد وعرف المد بهذا الحد اطالت السود بحرف المد وعرف المد تعریف کڑشوه ده بهذا الحد پتی تعریف سراح ما تعريف المد اطاله الصوت بحرف المد او جدول الاوازد بحرف مد سرا اطاله الصوت بحرف المد او جدول الاوازد بحرف مد سرا حروفه واو ويا والف ستاسو دیکی سنجد اے بارد، سی اکدوار پسی، سکن عن جن سن کفا وفو، سکن عن جن سن کفا وفو، حروف مد درې دي واو او یا او الیف سکنه چې دا ساکن وي عن جنسن پس دا هغه حرکتنه چې هغه مو جنس وي د خپل ما قبل سم مقصد د الف سره کوم حرکت مرګره دی تالب نہ مرکسی فتحه د یا نہ او د واو نہ مرکي نو مجانس مطلب چې د دې د جنس نه د دې مرګره ده نو د واو او یا او د الف په ساکني خو پس د هغه حرکت نه چې د دې سره کوم مرګره حرکت ته نو د واو سره ضمه مرګره ده د یا سره کسره مرګره ده او د الف سره فتحه پوشه کنام مسال سنگره کفا وفی وفو فا الف مدده فی او و و و و مدده صحیشو والينو من هل يا و ون سكنه من بعد فتح نحو كيف قولنا السلام عليكم اس مپیریډ ان شاء الله ما ځګره په تکوې واتس اپ باندې واره واللين منها الياء واو ون سكنا من بعد فتح النحو كيف قولنا واللين او یا چه دي حروف لينيه من هادي دي حروفنا حروف لينكم دي الياء واو ون سكنا ا او يا چه ساکني سي او د ص نه پڅا کې نیم با دي <متش> فتحين فتاحينه بس يعني واو ساکنه یا ساکنه ما قبل مفتوح دي ته سووي افيس دي ته سووي ها يا لي نو واوي سره پیرود نفس دي ما سره مليوشه وَالْلِينُ <متحدث> مِنْ هَلْيَا وَعُونَ سُكِّنَا مِنْ بَعْدِ فَتْحِنَّحُ كَيْفَ قَوْلُنَا قَسْد فَتْحِنَا لَكَ مِثَال بَيْسَنْكَئِ كَيْفَ قَوْلُنَا كَيْفَ كِيَا اِلِينَ قَوْلُنَا وَاوِلِينَ دے بکی وَالْمَدُقُ <عليم> <تصف> الْأَسْبَابُ هُو شَيْعَانِ حَمْزٌ سُكُونٌ وَلَهُ <هو> ق <سؤال> مات مات مد مات کمه تاغید پر د وسه بونه دی د وسه بونه دی د مد پر د وسه بونه دی کم کم هم د سکون چادری ذکر کړی شاد او مونږه و شاد سم ساکینه هم زن سکون و قسمانی د مد پر د بیا قسمونه دی مات په څو قسمه ده ابتداءن ما شاء الله تقري ها مات کنا کم کم اصلي او فرعي والمد كل ازبابه قسمان من بعد فتح النحر رب اذا المد خلا, <خلا عن السبب فرعی اذاب واحد منه استحب اصلی یومدی اصلی ده الکمدی اصلی نه پی جنم و اذالم مد خلا چې مدي اصلی ستوی چې پس سبب باندې مقوف نی له سوی اذالم مد خلا عن السبب کله چې مد خالی شي د سبب نه نو دی تاسو ویلې کې مدي اصلی طبيعی ذاتی مد الصيغه ها دلتو <تص> الاسلیوی لیو تاسو نور نمونم ازدکری فرعی اذا بی واحد من هستوحب داسه چکی برا تپدی که خیلی شیخ اس تاسو بقایده کی نیشتا ما شایلار تشتا تاسو ویلی دینو زکز وضاحت نکو فرعی اذا بی واحد من هستوحب بلس شده مد فرعی دی داسه تاویلی که گی اذا بی واحد قلچ پیو من هم منه لدسبابونا استحب کله یود دی سببونه سره مرګریشی څه شي سببونه سودی د حمزه سکون نو کله کله حرف مد حمزه سره مرګریشو یا د سکون سره مرګریشو بیا بکمدی فرہی پوهږئ په کنا وها اومزمرن وشبه وشبهن وجودا بين محركين وصلن ممددا وها او هاي ضمير وشبهن او مشابيه هاي ضمير الکه مشابيه پی نه تست تی رو قاعده هذه الى المدينه له کتاب ته ما ویلو خو غوړی دا قاعده کومه دا هردا غالبا مات کې ذکر وکړو ګنه ما د اسوتو ما تو گورای تاسو مدي اصلي تبي ذاتي کې ويلو 44 صفه زړو قائدو کې اثابت في الوسط دون الوقف ان ربه كان به وصيرا هادي هي بضاعتنا دحاذه هي بضاعتنا څه ده ملحق ده ده ده ده ده ده ای ضمیر او ده وضعات مکرده او کاری سفتا ده ها زهی که کمحا ده ده اشاره ده ده ای ضمیر نده خو حکم که ده ای ضمیر پشاندن داگی ملحق شو نو ده وی وها او مزمارین و او حای ضمیر او ملحق ده ای ضمیر چه های اسمی اشاره ده وج دا دا دوه منندلی شوی با مح کو په دوو کې م مرکتهست محه کو او لا نیم د دا. وې ها د ضمير کله چې د دوه حرکتونو په منځ کې راشینو مت پکېو کا هاي زمين چې کله د دوه حرکتونو په منځ کې راشینو مت پکېو کا څه بابا کې کې مد بابا کې کې او مونږه دا موانع ذکر کړې په قاعده کې وګوره 47 صفه کې دا قاعده ده نو و کې ځان مونگا <منقدم> ویلی دی چھے کم کم جائے که مد نکی گی روست و مخ کے مطے مد نکی موانع مو قالو ارجح و اخاہو اللہ کی فعلقح الیہم مد کی نکی گی په دی واي لکن الګشیر په معنا پوي شوي لکن معن ارجه فالق سکینی لکن ارجه او القه ساکین کا ته خو به ډېر ختم کی دې سلسل سویل لپاره مجلس السماع میخپل دا موږ په مدینه منوره کې د دې مجلس ته سماع ته حاضر شیو د یو متقن قاری مخې ته د کتاب ویل کیږي انورت لباوی واوري نو چې واوري بیا سند ورکي اعظم او د مصنف فمنس کې د اعتبار د دې دو سره بس دوسته ازان دي هوځو غنڅه ست ازان دي ان شاء الله د دې کې با یو مجلس قائم او چې باغی کې طالب دا وای مهمه تصحيح کو او رو با تاسو او اوري او به ودا دا دا اجازهات بم تیار و دي تو اجازهات د سماع د سلسبي ناموزر د شاتيب مشته د جزريم مشته د تحفۃ الاطفال مشته مدد سماع دي ها شایخونه سړې <تصفح> لكن معن ارجئ فالق سكن ويبريك بدا ها ساكنا كي وقصر لدا يرضه فوق المؤمن يرضه لكم كم صورت کي څنګه دي ايات واي مانو سورج نه نو وته یا رب الله لكم سوره الزمر کې تو ته زما لر غوړی در د درښتمه پاره هه وين تشکرو سوره زمر ده <متحدث> کنا الله, الله غنی عنکم ولا الكفر ومن تشکر یرضه لكم نو کم سورت شروع کیږي بیاره لنرمر ګوري سچورو کی سورۃ المؤمن نویداده سورۃ المؤمن نه برا صورت کې کم صورت کې سورۃ الزمر کې وقصر لدا يرضه فوق المؤمنین دا کی وې قصوکه په هاي ضمیر کې قصرو کې ما تاسو ته ویلو قصرو مراد کله په تجوید کې عدم المد معنا اډو مد مکو امانه چې قصر پکې وکا پوي شي غنا مد مکا وتقصر الها عقب الاسكاني دارنګ کچرت دا د سکون پهسراله یعنی بین متحركین نه درس ته مکه متحرك نه دي بلکې اول ته ساکن دی دا حاد سکون په سراله نو تقصر بیا ببن بک مدنکه هاي زميري ادي اداغي مثال نه څنګه دي تاسو قاعده کینو نزل عليه القران هر څه پو شپي نزل عليه القلي مکه تي لام ساکنده خدای خبر ان مې ذکر کړیا دي وايي وتقصر عقب الاسكاني haba waha ke bamad nak ke مثال kit si sakini la ke misal sang alayhi alquran uzasweish ch alayhi alayhi alquran ya masalan alayhi de dasweish ch alayhi poli mak kit sakin de ها کب مد نک ک مکه تساکینی یا رستو تساکینی یا مکه رستو دواله تساکین در خبر شه صحیح څنګه شو. <تبتس> او داغی بارک شیر واورا مداصی ولیکا وتقسر الها عقب الاسکانی دا غو کتاب کې هغه نه شیر پورا کنو فی غیر یخلد فيه فی في الفرقان فی غیر ب غیر یخلد فيه إلا <سؤال> ود يخلد فيه نعم چې په سوره فرقان کې راغله او يخلد فيه مهانا چې هغه ځکه ته مکه ساکنن دي او بيان پکې څه شوی ده مت پکې شوی سي لپ پکې شوی ده ويګا کنه پوېګا دته ماده ملحقاته د مد استعزازات کې د عملونه راځي مداسي ويل پکارو وَتَقَصَّرُوا الْعَقِبَ الْإِسْكَانِ فِي غَيْرِ يَخْلُدُ فِيهِ فِي الْفُرْقَانِ أَوْ قَبْلَ الْإِسْكَانِ وَبَيْنَ سَاكِنَيْنِ آتَاكَ ذَٰفَ فَاحْفَظْ بَيْنَهُمَا أَوْ قَبْلَ الْإِسْكَانِ وَبَيْنَ سَاكِنَيْنِ ها ذا شيرب کې زیاد کړې تا انصرولې کې او قبل الاسكان وبين ساكنين يادا مخ کې د سنې د نې د سکون نې مخ کې د سکون نو مثال وسنګي وسع کرسی السماوات والارض وبین ساکنین کله پمند دوو ساکنین کی مثال وسنګي نو ذل علیه القران اتا کذا دا، داتا تراغلی دی په تجوید کې فاحفظ نو د یاد کا بدون مینی بغیر د دروغنا مین څه تویل کېږي عربی کې دروغ چیداد ده روغ ندی؟ ها؟ ها؟ بسته؟ سن خمارت صوله ای؟ صل اللہ علیہ وسلم با بان کار